Bat hita dukazu, egun hona? da, finala hostiralgo izuntan izanen duzu, Buruz Burukakoa jokatuko duzu, gutienez Luis Sanchezzen kontra, ikusiko gero ere Binazkakoa jokatzen duzun ere bai. Aipatuko dugu partida hori, baina lehenik Mundial hori nola bizi izan duzu, orokozki? Bizi keungi, gozoa da... Giazki, uh, ahalima berezibat bada, zentzen dut, jendeek biziki uroz dilela hemen izahitea, atxe ah, ah, dut biziki um, ongea antolatuadela. Berra ba... Uh, Belduk piskat uh, okaitan alginen ola mundial bat ukaitea uh, bizpairu rekutan baina uh, bakotxak egin dute uh, lan uh, ikaragarria beraz uh, leku bakotxetan badira bere zitashun batzuk eta eta giro desberdinak eta nik uh, biziki momentu gozo bat pasten dut. Gure ekipan ere uh, eskushkako, trinkiteko ere biziki ongi pasten da gure artean eta ongi da ere badira gazte batzuk uh, zaharra batzuk uh, gu gira horrein, eta beste ere modaitateko uh, kiruraliekin ere ongi antu, uh, akumatzen gira uh, miagitzen jaialaien uh, asetaz ekin beti bada gero atxetan, ara faria egiten dut gurarek, beraz guretzat, uh, baxkabat ez berdina da beste Mundial komparatuz. Istu ki, galetuko nizun. aurten Usaian uh, eskuska, trinketean egitan dira lau hartzen dira binazka, tabi buruz guru bi entrenatzailearekin, hor entrenatzaile bakarra, bos dena egiteko ust, obekida, sistema, zuretako? Diferenta da, uh, pentsatzen dut, ekiparen azkartasunak uh, begiratzen dut guralik, pentsatzen dut uh, autu uh, onbat dela uh, ala ere uh, piskabat um, landierosada uh, zerren uh, bon, hor ikusiko dugu uh, atzo diokatu dugu uh, erdi finala peiorekin goizuntan jokatuko uh, dut uh, finala buruz burukan beraz uh, gira inbesteko ituratu a inbesteko partita diokatzea baina pentsatzen dut emaitena uh, aldituela uh, diokalari oberenak uh, partita tan Etsaain jokatzea Ipagoskal e, egian jokatzea biska bon, bat dierentada da ezzirara eh? Mexiko ezzirara Barcelonaan, hotelean eh. ziste, inporta da zuetakoa txikitzea bila hori edo nahiagozi nuke etxera sartu. Uh, Pentsatzen dut, uh, performantzialen aldetik uh, obedelea uh, bula horretan uh, izaitea, hotelean, elgarrekin, uh, beste kirurariekin, kineekin, eta hori denaz, staf, horokorki uh, stafekin, eta mantentzen zaitu hola kompetizioanean beti. Gero piskabat, uh, agarroa da zeraren... Uh, Bon, Etxean gira, beraz, miagitzen uh, girelarik, uh, dugu uh, batzutan uh, uh, atxemaita dutzula, gun batzuk, edo hola, edo pentsatzen zu, bon, ere, boni, bai, ituta hor batzuk, uh, emaztea ere, bon, zertako ez nahi nuke ikusi, horetako, bon, ez pixka bat aharroa da, baina um, pentsatzen dut beharrezko dela, bai. Beztela, uh, Kirol aldetik nola, nola atxeman duzu uh... Mundiala, finala izanen duzu Buruz Buru sánchez eta bin azka seguraski ere Neko maiz eta sánchez dira, ba bon, ikusiko ezakiko ino aratsuntan da hori baina, Meksikaka kadibidez atsema duzu uh, usai anba aulago? ahulago? Zainbezte, bi mila eta mara amez ortsian ekipa behendat inak ziren Buruz Burukan, uh, or, dut uh, pixka bat zaitasunak bai ez dute diukolari askarrak. Diukolariak dira, pisiki diukolari onak baina fisikoki e, ikusten da, e, piskabat ahultasun batzuk badutela eta nire kontra eta bai e, Saintezen kontra ikusi da, kalakok ezin e, zuela borrokatu. Hortan badute faiho bat, gero, Bin azkan nikatxeban ditut uh, askki onak gero hand uh, da ere gu ere, pixka bat hobetzen uh, girera uh, fisikoki girotak gehiago preparatuaak dira, mentalki ere azkargagoak dira ziren uh, esperentzia hartzen dugu eta pix bat ziro bat bada Mexiko eta bertzaldetik ikusten da be, uh, Espainiako selekxoa Gerota hobeko dela eta aurten uh, berdin lehen aldikottzen Uh, arrapatzen jaldute bitituruak zerren bautet jukorari ikaragargionak eneko maiz eta eta Luis Sanchez uh, hala, gure gure harteko berenak dira beraz uh, hala, isango beharko dugu biziki azkajak Azteko, atzo uh, peiorekin, uh, Mexikaren kontra finalerritan, lanik ikusi zintu uh, zure partidan Mexikaren kontra, biziki-biziki konzentratuak, motibatuak uh, kasik uh, ezin duzu galdu. Uh, uh, Ezin galdu, uh, ez da inbesti egex, behinan... Ersan uh, duzun bezala biziki konzentratoak eta motivatoak. Uh, uh, uh, preparatoak gira holako uh, momentu batzuk bizitzeko eta diokatzeko. Gauzada batzutan uh, momentu horretan pasten alzira ondoan, uh, zerren uh, presoarekin ez duzu zure obelena emaiten. eta hortan ere, uh, kusten da, pe bai peio, baini bai ere matio, bain pixka bat horko bat ditugu uh, goita mar dugu, partida ainitzt jokatu ditugu, uh, prisho ekin eta Hor badakigu, be, badugu prisoa, prisoa hor da, e, hemen dinetar badugu, ala tripa biskabat e, kokatua eta bainan badakigu ere, ba hitugu tresna batzuk barkatu hortik e, tiktik e, ateratzeko eta konzentraba izaitueko gure performenzean. Kasik, partideak, atzoko partideak ustean, hain konzentratuak, hain uh, kintziago gortzen, kasik, uh, kentzendu uh, biskabat pilotariaren uh, magia. Gauza da, um, orako uh, baldin zetan, orman txekin, pixka bat uh, bitxea da zerren uh, behar duzu erritmo haunitze zaxi, hastapenetik, erakusteko horri zirela eta tantoak egingo beharko duela aurkariak, baina hala ere, joiten uh, bazira erasuan fite-fite eta dioko uh, politan nahi egin, uh, berdin, uh, fite hartzen aduzu bi edo iru tanto beraz. Akintzeak Ta balioa handia badu? Hori da, kintzak balioa badu eta xaka bere eskuratzea ere bai. Beraz, eta bereziki buruz burukan, beraz, e, boha ikusiko, gero gauk fean, atzo erdi finalan irabazi behar zen. Hor finalak dira, dukurari biziki honen kontra, berdin ikusiko ditugu gauz e, dezberdin batzok. Bat, txietukazu, bazen galdera bat nahi pausatu, izan da gai bat zuek behar da baztergetik segitu duzu, eh, mekazetariok segitu dugu, eh, lehenik Euskal Seleksioaren gaiada, igandean izan da algeagetar atze bat miagitzen, eta haste honetan jakien dugu Euskal Diko e Seleksioa, eh, beraz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak eh, menturaz parte hartzen halko zutela, eta 2030ean mundiala Bilbon izango de, izan dela zuek hori segitzeko manera baduzue edo ajunt uh, ez duzue yakin uh... baina ba, e, segitzen dugu eta gure artean aipatzen dugu ziren badira duko alibatzuk uh, beste modalitatean gure modalitatean gurekin ari direnak ikusi dugu e, gandean eñaut uh, itza hartu duela wala uh, amaia ere orsen lahaz guri sekzioen ere uh, oian eta eta eniku Uh, oso uh, implikatoak gira. Beraz, aipatuzen dugu, lasaiki, ez da problemarik hortan, uh, Euskaldunean artean, eta nik aipatu dut ere uh, gizagiekaztu bonekin, haste uh, honetan, eta berak ere konten da, ukaitea Euskadiko uh, selektioa, guain uh, ongi ulektu balin badut behar dute egin uh, uh, asamblea hori kor bat, or, hori uh, bo, uh, botatzea Bozkatzeko barkatu eta, eta Euskaldiko sexua horrek ziren bada bilbon gauza edera izi ilitzateke. Zuko gautatu behar behar zinu? Ikusiko dut momentu horretan ez da ki, nik badut ara, fibra hori Euskalduna senditzen naiz eta eta bainan ala ere Frantses gisa ere ongi senditzen naiz. Es beti aski uh, argia izanaise oh oh oh utan. Och naiz, beraz uh, uh, asumitzen dut hori eta sigituko dutola eta uh, aukera barin badut euskadiko zirksorarekin be, uh, be pentsatuko dut eta nire arimarekin uh, autu batekinendut. Ezgira hortan badutuzu bi uh, fi finala finala bakatu. Su ba final va dio cazzo con junta eta be Eagbada gaur berean, asteko eskertzen zaitugu, gurekin izanik, e biztandena, santza oberena, bai goizuntan eta bai gauruntan jokatzen mani mahu ea titulua berriz zire batzen eta zurea da titulua. buruzburu buru Azteko. Ba, oi bai, ikusuko. Esker.